Socialismen är det enda riktiga, om du nu kommer en arbetsgivare in till dig Låt oss säga en, en målarmästare och säger Jag har avskyrat allt mitt folk för de vill ha högre lön Vill du arbeta hos mig för samma lön som de hade så får du Vad skulle du svara målarmästaren då? Jag skulle säga att det var en dum målarmästare att jag inte kunde arbeta hos honom Det vet svaret, men varför kunde du inte arbeta hos målarmästaren då? Därför att jag är skomakare det har ingen betydelse om du vill skonbaka eller måla Ja, så har du inte det? Nej, säger jag Jag ska förklara på ett annat sätt vad men jag menar För Hörrni, men vi säger så här: Att vi är 25 arbetare Du och jag Ja, ja, ja 23 till för 48 det. Jag Kan inte säga 50 jämt? Det blir 98, hur många ska det bli egentligen? Vi är hur många som helst Du och jag Nå. Vi sätter oss kring ett stort bord Som är dukat med alla möjliga och lekkerheten. Här har vi stek, fläsk asho, vissa sylta rödbetare, filebunk och inkokt åler, böcklingar, grisfötter och mackrill och smör, och sill och vad du vill Nu ligger mackrillen i filebunken här ska ni göra det Makrill i filbunk Ja du har lagt mackrillen i filebunken. jag frågar om det ska ligga där Man kan inte lägga makrill i filebunken heller Ja men då tar vi bort den då, så det är, är den nu borta Nå, vem ska betala nu allt det? Ja, ja, ja, det ska jag förklara för dig Ja det var bra det, för jag har bara 22 öre på mig Ja, det är väl inte nu vi ska äta? Ja, men jag säger nu så det inte blir något bråk efteråt, jag känner till det. Nå, nu säger jag det, att vi ska betala lika mycket val för vad vi äter. Ja, vad var det jag sa? Nå, låt oss säga 2,25. 2,25 för en måltid när man enligt statistik kan leva på 3,50 per dag. Ska man då betala 2,25 för en enda måltid? Det är ur nationalekonomisk synpunkt fullkomligt gallet i denna dag som är dagar. 2,25 är billigt. Förresten har priset ingen betydelse i det här fallet. Här bara talar vi om att vi äter. Ja, då kostar det väl ingenting i så fall. Åh, oh, vad han är dum. Nå, nu äter vi alltså. Vad händer då? I så fall fattas det två kronor och tre öre för mig. Mm, nej, det fattas ingenting för dig, för vi andra, dina kamrater. Vi ska se till att du har lite mycket pengar som vi andra har. Yes, ja, men då går jag med omedelbart. Ja, vet du vad det kallas? Nej. Det kallas solidaritet. Jag blanda inte ihop det nu. Du sa nyss smörgåsbord. Nej, nej, nej, nej, smörgås på, det är det vi äter Det är maktbilen att fylla bunkern allt det här Men det att du får gå med och äta Fast du bara har 22 öre Det är att vi är solidariska med dig mm, Jasa, men då ska vi solidaritera mycket du och jag Ja, nu vill du vi alltså ha lite mer av en rätt Men du håller upp ett ögonblick Vad kan det då vara som du väntar på, tror du? Jag väntar på den där som du lovar bjuda mig på Nej, du väntar på att din kamrat också ska få något att äta om nu en av dina sidokamrater Räcker det ett fat med, med grönäter Ska ju inte lasta hela fatet på din tallrik Så att är inget blir kvar till din sidokamrat Du tar bara en liten del av de grönäterna Jag tycker inte om grönäter, jag vill inte ha grönäter Vill du ha hemma då? Nej jag vill inte ha det, jag tar fyller bunken det är gott med Fillebunker. Min fader och moder åter Fillebunker och mina syskon har varit ätit Fillebunker. Och själv äter jag med förtjusning Fillebunker. det mm, är gott med Fillebunker om man lägger lite isbit av en och så krossar en pepparkaka över. Mm, det är gott med Fillebunker. Är du klar med Fillebunker nu? Ja, nu är jag klar med Fillebunker. med tanke på den här måltiden som vi talar om, så menar jag det att du ska inte hugga för dig allt du ser. Du ska även tänka på att din sidokamrat ska få något att äta. Ja, han får ju de gröna ättena hansar Nej, men han kanske också vill ha Fillebunk Ja, då får han beställa in en då Men ja, den har ju du tagit ja, det finns väl ingen restaurang på jorden som bara är en Fillebunker Om alla människor blir Fillebunker Så måste ju ta slut någon gång Jag ska det bli sånt här liv så vill jag inte ha någon Fillebunker Ta bort Fillebunkern, jag vill inte ha den, du, du, kan väl ta halva Fillebunkern Nej, jag vill inte ha Fillebunkern, säger han. Jag menar att vi ska, vi ska hjälpa varandra om nu till exempel Per Albin kommer till mig och säger att du är skyldig så och så mycket mjölkafän. Det var en förbaskad lögn ska om för dig. Men om det du var skyldig i då? Ja det går väl inte Per Albin i så fall. Nej, nej nej han har ju inte sagt att du är skyldig i Du Du sa nyss att han har sagt att jag är skyldig i mjölkafén. Nej nej nej nej jag har, säger Har jag du sagt att... att jag är skyldig i mjölkafé? Åh vad han är dum jag blir ja. så himla... Har aldrig sagt att jag skyller mjölkkafé? Nej, nej, nej, nej. Vi säger så här då. Att Vigfors, han vet om att du har det i ställt. Ja, det förstår jag mycket väl att han vet. Ja, jag menar så att han bara för att hjälpa dig går omkring med en lista och samlar in pengar till dig. Vigfors? Ja. Skulle Vigfors samla in pengar till mig? Ja. <laughs> <laughs> och Vigfors det dum. Då skulle jag inte få ett öre i så fall, det kan jag tala om för dig Men om han nu kom till dig då Ja, då skulle han säga att han har tappat pengarna, jag känner mig Vigfors Har Per Albin sagt att jag skyller mjölkaffär, på nej, nej, nej, Han är fullkomligt rudis Per Albin Nej, du Jag säger det då jag kan inte förstå vad jag menar med det här jag ska försöka en gång till att förklara socialismen för dig Hör du, du. här ser du fyra pilserflaskor, mm. den här, som står här, det är en högerman, ja. den här en socialdemokrat, <här> den här är en bondeförbundare <här> och den här är en folkpartist. <här> det var fasen var de lika, mm. <här> hör jag blir så himla, har Per Albin sagt att jag är skyldig Det Det slipper fylla